Стогнав під дахами будівель і шурхотів на тротуарах пізньо осіннім листям. Трійця п'яних студентів, спотикаючись, брела до гуртожитку, виспівуючи щось віддалено схоже на райське місто. Я не можу тобі що вказувати, це ж твій гаджет. Але якби він був мій, я б його здихався, промовив Дон. Він тебе. Засмокче Уеслі подумав, чи не сказати йому, що його вже засмоктало, але вирішив краще змовчати Ми поговоримо про це завтра не, а сказав Дон Я везу дружину і дітей у Франкфурт на дивовижні триденні вихідні у й Теші Замість мене заняття проведе Сьюзі Монтанеро та й після сьогоднішнього нашого семінару я, знаєш, залюбки туди змиюся. Роббі, підкинути тебе кудись. Дякую, але не треба. Я знімаю квартиру із двома хлопцями, і це всього за два квартали звідси. Над закладом у Сьюзен і Нен. Хіба там не гамірно? Спитав Уеслі. У Сьюзен і Нен так називали місцеве кафе котре відчинялося о шостій ранку і працювало щодня. «Та я сплю, як губитий, і майже ніколи нічого не чую», – робі сяйнув усмішкою. «А ще там ціна за оренду абсолютно не кусається». «Слушно. Добраніч, хлопці!» Дон рушив до свого терсела, але потім розвернувся. «Хочу ще малих поцілувати перед тим, як лягати». Може, це допоможе мені заснути? Та остання історія, — він похитав головою. Вона мені була явно зайва. Без образ, Роббі, але засунь свій день народження собі у дупу. Вони дивилися, як віддаляються його задні фари, аж поки взагалі не зникли з поля зору. Тоді Роббі задумливо промовив. Ніхто й ніколи не казав мені засунути мій день народження у дупу. Це по-перше. Я впевнений, він не хотів тебе образити. І щодо Кіндла, він швидше за все правий. Цей пристрій захоплює навіть занадто. Але з практичного погляду користі від нього дійсно нуль. Роббі вирячився на нього широко розплющеними очима. Ви хочете сказати, що доступ до тисяч невідомих досі романів від великих майстрів слова це нуль користі? Нічого собі, що ви за викладач англійської? Що дотепного сказати у відповідь Уеслі не знав, а надто тому, що розумів, попри пізню годину, він перед сном іще почитає псів Кортланда. До того ж. Не вгавав Роббі. із цього може бути. Можете роздрукувати якусь із цих книг і надіслати її видавцеві. Не думали про це? Ну, підписали би своїм ім'ям стати наступним великим ЦБ. Вас назвуть спадкоєнцем Воннегута, Рота або іще когось там. Ідея була приваблива, особливо якщо згадати писульки, які лежали у Веслі в портфелі. Але він похитав головою. Я думаю, це буде порушенням законів парадоксу. Не знаю, що воно таке. Але головне, що такий вчинок поступово з'їсть мене, як кислота, зсередини. Він повагався, бо не хотів, аби його вважали святенником, але хотів висловити те, що за відчуттями було дійсною причиною відмови від такого. «Мені було б соромно», – зізнався він. Малий посміхнувся. «Весе! Ви класний, чувак!» Вони вже прямували у бік помешкання Роббі. Листя шурхотіло під їх ногами, крізь гнані вітром хмари вгорі плив місяць серпик. «Ти думаєш?» так. І тренер Сілверман? Також такої думки. Уеслі від подиву аж зупинився. Що ти знаєш про мене і тренера Сілверман? Особисто я? Нічого. Але ви, напевно, знаєте, що Джозі грає у команді Джозі Квін із нашого курсу. Так. Я знаю Джозі. Це та що говорила тоном лагідного антрополога, коли він обговорював Кіндол. І так він дійсно знав, що вона одна із сурикаток, хоч і сидить вічно на лаві запасних і в гру її кличуть лише тоді, коли в команді вже повна дупа. Джозі каже, що тренерка була дуже сумна відтоді, як ви розбіглися. А? І вічно сердита. Ганяє їх так, що аж гай гуде а одну дівчину взагалі із команди викинула. Тодісон, вона вигнала ще до того, як ми розійшлись. А сам подумав, в принципі, це й одна із причин, чому ми розійшлись. «Е-е, то про нас що? Вся команда в курсі?» Робі Гендерсон глянув на нього, як на людину несповна розуму. «І якщо знає Джозі, то знають усі». «Звідки?» Елен би їм ніколи не стала розказувати. Посвячувати команду у подробиці особистого життя – це зовсім не по-тренерському. «А звідки жінки все знають? Ну, просто знають та й годі?» «Робі, між тобою і Джозі Квін щось є?» «Ну, ми рухаємося у цьому напрямку. Добре ніч, Весе. Я завтра просплю, бо...» «У п'ятницю немає пар, але якщо зайдете до Сьюзен і Нен на обід, то підніміться і постукайте до мене у двері». «Може, і зайду», – сказав Уеслі. «Добраніч, Робі. Дякую, що був одним із трьох комедіантів. Я б сказав, був тільки радий, але над цим іще слід добряче подумати». Замість читати по поверненні Урге Мінгуея, Уеслі поклав кіндл у портфель. Він витяг звідти майже порожній блокнот у політурці і провів рукою по гарній поверхні. «Щоб записувати ідеї для книжок», – сказала тоді Елен. І, напевно, то був коштовний подарунок. Шкода, що йому судилося стати сміттям. Але ж... «Я міг би написати книжку», – вперто подумав він. «Те, що у жодному урі моїх книг не знайшлося, не означає, що я не можу написати її. Написати тут». То була правда. Він міг стати Сарою Пейлін американської літератури, тому що часом конячки, на яких ніхто не поставив, таки приходять першими. «На краще чи на гірше». Він роздягнувся, почистив зуби, а потім зателефонував на кафедру англійської і попросив скасувати своє єдине вранішнє заняття. «Дякую, Мерлін. Вибач, що навантажую, але, здається, грип мене таки здолав. Він непереконливо покашляв і поклав слухавку». Уеслі думав, що буде лежати без сну годинами і розмірковуватиме про всі ті інші світи, але в темряві вони видалися йому надто нереалістичними, немов актори, котрих бачиш на екрані у кіно. Дивлячись на них із залу, ти бачиш, що там у горі вони велетенські, а іноді й прекрасні. Але однаково вони лишаються лише грою світла і тіні. Можливо, і світи Уру були такими ж. Що здавалося реальним у тій порі далеко за північ, то це «Голос вітру» – прекрасний «Голос вітру» за вікном, котрий розповідав казки про Теннесі, де він побував раніше того вечора. Він заколесав Уеслі, і той заснув. Спав він міцно, довго і без жодних сновидінь, а коли прокинувся, побачив, що кімнату заливає сонячне світло. Вперше... Відтоді, як він сам навчався на бакалавраті, він проспав майже до одинадцятої ранку Ур локальний, на стадії розробки Він довго стояв під гарячим душем Тоді поголився, одягнувся і вирішив сходити до С'юзен і Нен або ж на пізній сніданок, або на ранній обід, залежно від того, що привабливіше буде виглядати у меню. Що ж до робі, то Веслі вирішив, нехай малий спить. Після обіду ж йому ще тренуватися і з рештою безталанної футбольної команди. А вже ж він заслуговував на те, аби довше поспати. Йому спало на думку що зайнявши столик біля вікна, він зможе провести поглядом автобус кафедри спорту, коли дівчата поїдуть на свій турнір за 80 миль звідси. Він помахає рукою. Елен його побачити не зможе, але він однаково помахає. Він узяв портфель без жодної зайвої думки про це. Уеслі замовив собі сексі омлет Сьюзен – цибуля, перець, сир моцарела, бекон окремо, ну а ще каву та сік. Коли молоденька офіціантка принесла йому їжу, він уже витяг Kindle із портфеля і читав псів Кортланда. Так, то безперечно був Гемінг Уей. І, до речі, дуже крутий роман. «У вас кіндл, так?» поцікавилася офіціантка. «Мені теж подарували на Різдво. Суперська штука. Читаю на ньому всі книжки Джоді Пікколт». «Ну, може й не всі», сказав Уеслі. «Це як? Вона вже, мабуть, встигла якусь нову написати. Ось це я мав на увазі». ж, А Джеймс Паттерсон наклепав нову за сьогоднішній ранок. Зразу як зліжка встав!» І з цими словами вона підсміюючись пішла. Доки тривала розмова, Уеслі натис на кнопку «Головне меню», аби сховати роман Ур Гемінгвея. Тому що почувався винним за те, що читав. Тому що офіціантка могла б попросити подивитися і перелякано заверещати «Це не справжній Гемінгвей!» Ха, Сміх та годі. Та саме лишень володіння рожевим кіндлом – Змушувало його почуватися злодієм Бо зрештою то був не його пристрій А те, що він на нього завантажив Також йому не належало насправді Бо не він за ті файли заплатив Може і ніхто не платив Майнула йому думка Але він сам у це не вірив На його переконання Універсальною істиною життя було те, що рано чи пізно комусь все ж таки заплатити доведеться. Нічого сексуального у тому омлеті не було, але смакував він добре. Замість повертатися до Кортланда та його зимових собак, він відкрив меню УР. Там лишалася одна єдина функція, якої він не дослідив – УР. Локальний. Та, що перебувала на стадії розробки. Що там про неї сказав напередодні ввечері Робі? Будьте обережні. Штрафи за порушення ПДР подвійні. Хух, розумний, малий. І міг би бути іще розумнішим, якби собі мозок не вибивав у тій безглуздій грі в футбол третього дивізіону. Усміхаючись цій думці, Уеслі виділив пункт «Ур локальний» і натиснув на кнопку «Вибрати». Вискочило таке повідомлення. Доступ до поточного локального «Ур джерела» – «Так», «Ні». Уеслі обрав «Так» і Кіндл, іще трохи подумавши, висвітлив нове повідомлення. Поточне локальне урджерело джерело» – «Луна», Мура. Доступ так або ні? Веслі поміркував над питанням, доїдаючи смужку бекону. Луною називали місцеву провінційну газетку, де писали про гаражні розпродажі, місцеві спортивні матчі та містечкову політику. Жителі Мура, на думку Веслі, може і пробігали ці статті очима, але купували газету виключно заради некрологів і поліцейської хроніки. Усі любили бути в курсі того, хто із сусідів помер або ж загримів у буцегарню. Шукати Мурш та Коннектикут у 10,5 мільйонів урів здавалося дуже нудним задумом. Але зрештою, чом би і ні? Хіба він не намагався вбити час, Розтягуючи снідання, аби дочекатися, доки повз кафе проїде автобус із баскетболістками. «Сумно, але правда», – промовив він і виділив кнопку «Так». Після цього вигулькнув повідомлення, схоже на те, яке він уже бачив. «Урлокальний захищено всіма чинними законами парадоксу. Ви погоджуєтесь?» Так або ні? А ось це вже було досить дивно. Архів, значить, «Нью-Йорк Таймс» не був захищений цими законами парадоксу, хто зна що воно таке. А їхня убога місцева газетка перебувала під їх захистом. То було б безглуздо, але жодної шкоди, наче завдати не могло. Веслі знизав плечима майна натис «Так». Вітаємо у передархіві «Еха». Ваша ціна 40 доларів за 4 завантаження, 350 доларів за 10 завантажень, 2,5 тисячі доларів за 100 завантажень. Уеслі поклав виделку на стіл і сів рівно насупившись на екран. Місцева газетка не лише підпадала під захист законів парадоксу. Вона була ще й збіса дорожчою. Чому? І що це таке трєстя його матері перед архів? Для Уеслі це звучало так само, як і парадокс або оксюморон. Ну він же на стадії розробки, мовив він, вмовляючи сам себе. Штрафи за порушення ПДР подвійні. То і ціна завантаження відповідно теж. Ну, ось і пояснення. А крім того, крім того, я за нього однаково не платитиму. Ні. Але його не полишала думка, що одного дня, і то доволі скоро, його змусять оплатити цей рахунок. Тому він зупинився на середньому варіанті. Наступний екран був подібний до того, що містив архів «Таймс», але не зовсім. Він просив тільки вибрати дату. Уеслі це нагадувало звичайнісінький газетний архів, такий він міг знайти на мікроплівках у будь-якій тутешній бібліотеці. А якщо так, то чому такі гроші? Він знизав плечима, увів дату 5 липня 2008 року, і натиснув «Вибрати». Кіндл відповів миттєво, висвітливши повідомлення. «Лише майбутні дати. Сьогодні, 20 листопада 2009 -го. Спочатку він не зрозумів, але потім дійшло, і зненацька світ навколо засяяв так, немов якась надприродна істота, Крутонула ручку реостата, що контролював сонячне світло. І весь шум у кафе, перестук виделок, дзеленчання посуду, рівномірний булькіт розмов, здавалося, тепер все це неймовірно погучнішало. «Господи!» – прошепотів він. «Не дивно, що це настільки дорого. Але то вже було занадто. Просто за Він потягнувся пальцем, аби вимкнути Kindle, та раптом почув з надвору крики і підбадьорливі вигуки. Він підвів погляд і побачив жовтий автобус із написом «Коледж Мура, кафедра спорту». Чирлідерки і баскетболістки повисовувалися із відчинених вікон, махали, сміялися і кричали щось на зразок «Сурикатки вперед!» «І ми найкращі!» Одна молода жінка метляла в повітрі поролоновим великим пальцем. Перехожі на Мейнстріт широко всміхалися і махали у відповідь. Веслі і собі підняв руку та кволонею нею помахав. Водій автобуса натис на клаксон. На задньому борті автобуса тріпотів на вітрі шматок поролона – із написом фарбою з балончика «Сурикатки рознесуть Руб-Арену». До свідомості Уеслі дійшло, що люди в кафе аплодують. Усе це неначе відбувалося в іншому світі, у іншому урі. Коли автобус зник із поля зору, Уеслі знову перевів погляд на рожевий кіндл прийняв рішення, що все ж таки використає принаймні одне із своїх десяти завантажень. Міські жителі були не надто високої думки про студентський контингент, стандартні стосунки міста і університету зрештою. Але сурикаток вони все ж любили, бо хто ж не любить переможців? Результати турніру, хай навіть він буде і передсезонним, Надрукують обов'язково у понеділковому ехо, причому на першій сторінці. Якщо вони виграють, він може купити Елен подарунок як переможцю, а як програють, то буде нагода вручити втішний презент. «Я так чи інакше вийду переможцем», сказав він і увів дату понеділка. 23 листопада – 2009 року. Кіндл думав довго, а потім показав першу сторінку газети. Дата була понеділковою. Заголовок – величезними чорними літерами. Уеслі розлив каву і гарячково стягнув Кіндл зі столу, коли теплувата рідина – Заливала йому пах За чверть години він нервово міряв кроками вітанню у помешканні Робі Гендерсона Поки сам Робі, коли Уеслі загрюкав йому у двері, той вже не спав Але досі ходив у футболці та баскетбольних шортах, що правило йому за піжаму Вдивлявся у екран Кіндла «Ми повинні комусь зателефонувати!» Веслі стукав кулаком у розгорнуту долоню так сильно, що шкіра на ній почервоніла. «Ми... ми мусимо подзвонити в поліцію!» «Ні, стій! Арена! Зателефонуй у РУП! І залиш повідомлення, щоб вона мені передзвонила! Якнайшвидше!» «Ні, ні, ні, ні, ні. не так! Надто повільно! Я... я їй зараз подзвоню! Так і...» «Містер Сміт, заспокойтесь! Тобто у як? «Як я можу бути спокійним? Ти що, не бачиш? Чи ти сліпий?» «Бачу. Та все одно варто заспокоїтись. Даруйте, що я таке кажу, але, по-моєму, ви злякалися до всерачки. А коли у людей таке, то вони не можуть нормально думати. Але глибоко вдихніть і нагадайте собі, що коли вірити цьому, то у нас іще 60 годин». «Легко тобі казати, це не твоя дівчина буде у тому автобусі, коли він рушить назад до...» Але тут він затнувся, тому що це було не так. Джозі Квін грала у команді, і за словами Роббі, між ними теж щось було. «Пробач», – сказав він. Я побачив цей заголовок і дуже злякався. Я навіть за сніданок не заплатив, просто прибіг сюди. Я знаю, що у мене такий вигляд, наче я намочив штани. Це, це дійсно, так воно і є. Дякувати Богу, що твоїх сусідів зараз тут немає. Та мені теж страшно, зізнався Робі. І кілька хвилин вони мовчали, поглядаючи на екран. Рожевий Кіндл Уеслі повідомляв, що понеділковий випуск «Луни» вийде у чорній рамці та з чорним заголовком над нею, а заголовок проголошував. Тренерка і сім студенток загинули у страшній аварії автобуса, інші дев'ять у критичному стані. Статті під ним, як такої, не було. Лишень замітка. І навіть у стані стресу Уеслі зрозумів причину. Аварія сталася, ні, тільки мала статися, за кілька хвилин до дев'ятої вечора у неділю. Запізно, аби повідомити про якісь деталі, хоча, можливо, якби вони запустили комп'ютер Робі і зайшли в інтернет. Що він думає? Інтернет не віщує майбутнього. На це спроможний тільки його рожевий кіндал. Його руки надто трусилися, аби ввести 24 листопада. Він підштовхнув Kindle до Роббі і сказав. «Давай ти!» Роббі зумів хоч і з другої спроби. Стаття у вівторковому випуску «Луни» вийшла уже детальнішою, але заголовок жахав іще сильніше, ніж той, що був напередодні. Кількість загиблих зросла до десяти. Місто і коледж у жалобі. То Джозі почав було Уеслі. Так, мотнув головою Робі. Вона виживе у аварії, але помре в понеділок. Господи! Як розповіла Антонія Берл Одна із сурикаток, який пощастило вижити в страшній недільній автокатастрофі, відбувшись лише синцями та порізами, команда святкувала перемогу, і кубок «Блуграс» переходив із рук в руки. «Ми співали, ми чемпіони, мабуть, уже в 20-те», розказала вона, лежачи на лікарняному ліжку у лікарні міста «Боулінг-Грін», куди привезли більшість цілілих. Тренерка повернулася до нас і крикнула, щоб ми не галасували Ось тоді все й сталося За словами капітана поліції Мозеса Ардена Автобус їхав трасою 139 Принстон-Роуд І був за дві милі на захід від Кадіса Коли у нього врізався позашляховик За кермом якого сиділа Кенді Раймер Із Монтгомері Міс Раймер «Їхала із великою швидкістю по шосе 80», – повідомив капітан Арден. І вона в'їхала у автобус на перехресті. Водій автобуса Герберт Елісон, 58 років, родом із Мура, в останньої миті помітив автоміс Раймер і спробував ухилитися від зіткнення. У зв'язку з цим, а також від удару, Автобус з'їхав у кювет, а там перевернувся і вибухнув. На цьому стаття не закінчувалася, але жоден із них не хотів читати далі. «Гаразд», – мовив Робі, – «давайте поміркуймо. По-перше, звідки нам знати напевне, що це правда?» «Може і ні», – погодився Уеслі, – «але...» «Але, Роббі, ми... ми можемо дозволити собі так ризикувати?» «Ні», – похитав головою Роббі. «Мабуть, не можемо». «А вже ж не можемо, але...» «Веса, якщо ми подзвонимо у поліцію, то нам не повірять, ти ж сам розумієш». «А ми... ми покажемо їм Kindle, статтю покажемо». Але Уеслі і самому це здавалося непереконливим. Добре, давай, знаєш, от що, я розкажу Елен. Хай вона мені й не повірить, але затримати автобус на чверть години вона може й погодиться. Або змінити маршрут, яким планує їхати той Елісон. Роббі трохи подумав, а тоді погодився. Ну, варто спробувати. Із портфеля... Уеслі витяг свій телефон. Роббі знову взявся читати статтю, гортаючи сторінки кнопкою «Далі». Пролунало два гудки, три, чотири. Уеслі вже готувався надиктувати повідомлення на автовідповідач, коли Елен підняла слухавку. «Уеслі, я не можу з тобою зараз розмовляти. Я думала, ти зрозумів. Елен, послухай». «Але якщо ти отримав моє повідомлення, то знаєш, що ми все ж таки поговоримо». На тлі він чув пронизливі збуджені дівчачі голоси, серед яких мав бути й голос Джозі. А також лунала дуже гучна музика. «Так, так, я отримав твоє повідомлення, але, але нам дуже треба поговорити...» «Ні», – відрізала Елен. «Не треба. Я не прийматиму від тебе дзвінків у ці вихідні» і не буду слухати повідомлень. Її голос пом'якшився. Сонце, кожне нове повідомлення тільки буде все ускладнювати. Для нас. Елен! Елен, ти не розумієш. Бувай, Вес. Я поговорю із тобою наступного тижня. Ти ж бажаєш нам удачі. Елен, будь ласка! Будемо вважати, що це так, сказала вона. І знаєш що, здається ти мені і досі небайдужий, хоча ти й дурник. І з цими словами її голосу у трубці не стало. Палець Уеслі завис над кнопкою повторний набір, але він з усиллям волі змусив себе не натискати. Це б не допомогло. Елен затялась. Пішла на принцип «буде або по-моєму, або не буде ніяк». Це божевілля, але так було. Вона зі мною розмовлятиме тільки за своїм розкладом, але вона не розуміє, що після вечора неділі у неї не буде розкладу. Знаєш, Робі, тобі, тобі доведеться телефонувати до міс Квін. У його стані... Ім'я дівчини геть чисто вивітрилося з його пам'яті. «Джозі подумає, що я хочу її розіграти», – сказав Роббі. «Та й не дивно. Будь-яка дівчина, почувши таку історію, тільки так би й подумала». Він все ще не відводив погляду від екрана Кіндла. «А знаєш що? Та баба, яка спричинила аварію, тобто спричинить, вона відбудеться лише переляком». Можу побитися об заклад на всю твою зарплатню за весь наступний семестр. Що вона була п'яна, як остання бомжара. Але Уеслі наче нічого й не чув. Слухай, скажи Джозі, що Елен мусить відповісти на мій дзвінок. Хай скаже їй, що це не про наші стосунки мова. Скажи, хай передасть, що це... Так, перебив Робі. Пригальмуй на друже і послухай. «Ти слухаєш?» Уеслі кивнув, але що він насправді чув найвиразніше, то це шаленне стугодіння власного серця. Пункт перший. Джозі все одно вирішить, що я клею дурня. Пункт другий. Вона може подумати, що ми дуркуємо двоє. Пункт третій. Я однаково сумніваюся, що вона піде до тренера Сілверман, враховуючи, що останнім часом – та ходить, як грозова хмара. А під час командних виїздів Джозі каже, що вона стає іще сердитішою. Робі зітхнув. «Ти... ти повинен дещо зрозуміти про Джозі. Вона дуже мила, розумна, дико сексуальна, але і ляклива, немов мишка. І якраз це мені у ній і подобається». «Робі, це, напевно... Неабияк позитивно тебе характеризує. Але вибачай, зараз мені на це насрати. Ти сказав, що це нам не зарадить. А що може зарадити, ти хоч приблизно собі уявляєш? А це вже пункт чотири. Якщо нам трохи поталонить, то взагалі нікому про це не доведеться розповідати. Воно й добре, тому що ніхто не повірить. А ну ж бо розпрозор. Га? Ну, поясни мені, що ти надумав? Ну, по-перше, нам слід скористатися наступним твоїм завантаженням луни. Робів ввів у поле дату 25 листопада 2009 року. Померла інша дівчинка, черлідерка, котра страхітливо обгоріла під час вибуху. Кількість жертв відповідно зросла до 11. І хоча в газеті про це прямо не говорили, але до кінця тижня слід було очікувати, що будуть інші смерті. Цю статтю Роббі прочитав по діагоналі. Він шукав замітку у рамочці, яка знайшлася на нижній половині першої сторінки. Кендас Раймер обвинувачують у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. Посеред замітки був сірий квадрат. Уеслі здогадувався, що на тому місці мало бути фото, от тільки рожевий кіндл, схоже, був нездатний відтворювати газетні фотографії. Але це не мало жодного значення, бо він нарешті зрозумів. Зупинити їм треба не автобус, а жінку, яка в той автобус Мала би врізатися. Четвертим пунктом була Кендас Раймер. Кенді Раймер. О п'ятій годині сірого недільного вечора, коли Сурикатки закидали м'ячі у сітку в не такому вже й далекому куточку штату, Уеслі Сміт і Роббі Гендерсон. Сиділи у скромному «Шевроле Малебу», який належав Уеслі, та спостерігали за дверима придорожньої забігалівки на Едіуілі за 20 миль на північ від Кадіса. Залитий мастилом грунтовий паркувальний майданчик стояв майже порожній. У поламаному вітряку найімовірніше був телевізор, але Уеслі... Здогадувався, що перебірливі алконавти більш схильні випивати і дивитися матчі НФЛ у себе вдома. Не треба було і всередину заходити, аби зрозуміти. То страшенна діра. Перший генделик, у якому зупинялася Кенді Раймер, був паскудним. Але цей у паскудстві його просто перевершував. Припаркований дещо криво і перегороджуючи вихід, схожий на пожежний, перед забігалівкою стояв брудний, пом'ятий «Форд Експлорер» із двома наклейками на задньому бампері. «Моя дитина, почесний студент у державному виправному закладі», написано було на одній. Інша була іще більш промовиста. Я гальмую і зупиняюсь. «Заради Джека Деніелса. «Може нам варто зробити це прямо тут?» – запитав Робі. «Поки вона там нажирається до поросячого вереску і дивиться Титанів». Ідея була спокусливою, але Уеслі похитав головою. «Почекаємо, вона мусить заїхати іще в одне місце. Гобсон, пам'ятаєш? Це забагато миль звідси!» Так, кивнув Веслі, але нам ще треба вбити час, і ми його вб'ємо. Чому? Бо те, що ми задумали, називається міняти майбутнє, чи принаймні спробувати його поміняти. Ми не знаємо, чи це буде важко, а якщо якомога довше тягнути час, то наші шанси зростуть. Веслі, це п'яна курка. Вона вже була п'яна, коли вилізла із тої першої регайлівки у Сентрал-Сіті, а буде іще п'яніша, коли вийде он із тієї халупи. Я не уявляю, як вона встигне поремонтувати машину і вчасно потрапити на рандеву з дівчатами за 40 миль звідси. І що, як ми поламаємося, доки будемо вести її до місця останньої зупинки? Про це Уеслі якось не подумав. А тепер замислився. Знаєш, моя інтуїція наказує почекати. Але якщо в тебе є сильне відчуття, що ми мусимо це зробити зараз, то давай зробимо. Роббі випростав спину, сів рівно і... пізно. Ось вона, міс Америка. Із поламаного вітряка Кенді Раймер вийшла так, наче долала слалом. Вона впустила на землю сумочку, нахилилася, аби підняти її, мало не беркицнулася, вилаялася, підняла, розсміялася і рушила далі туди, де був припаркований її експлорер. Дорогою вона коперсалася у пошуках ключів. Брескле обличчя ще не до кінця приховувало сліди колишньої краси. Волосся Біляве по всій довжині і чорне біля коренів, ріденькими завитушками звисало їй на щоки. Її живіт випинався з джинсів на еластичному поясі і з під краю туніки на вигляд купленої у Кеймарті. Вона залізла до свого вгівно розбитого позашляховика, врубила двигун, судячи зі звуку він відчайдушно потребував регулювання і рушила вперед, в'їхавши таким чином у двері пожежного виходу із забігайлівки. Пролунав тріск. Потім загорілися фари заднього ходу, і вона здала так швидко, що Веслі на мить замлоїло у шлунку від переляку. Він подумав, що вона зараз вріжеться в його малібу, понівечить його, і залишить їх без машини, а сама, сама поїде на свою зустріч у Але вона спинилася вчасно і виїхала на шосе, навіть не пригальмувавши, аби подивитися, чи немає на ньому автівок. А за мить Уеслі і сам вже їхав за нею на схід до Гобсона і до того перехрестя, де за чотири години з'явиться автобус Сурикаток. Попри жахіття, яке вона мала невдовзі скоїти, Уеслів, всупереч власній волі дещо жалів її і здогадувався, що Робі теж. Історія у статті про неї, яку вони вичитали у Луні, була до болю знайома і до болю мерзотна. Кендас Кенді Раймер, 41 рік, розлучена. Троє дітей, котрі нині перебувають під опікою батька. Впродовж останніх 12 років життя вона регулярно потрапляла в спеціальні заклади, де лікувалася від алкоголізму раз на три роки. За словами знайомої, друзів вона, схоже, не мала, жінка пробувала долучитися до анонімних алкоголіків, але вирішила, що це не для неї. Мовляв, там занадто багато святенництва. Її шість разів заарештовували за водіння в нетверезому стані. Останні два рази, після таких випадків, у неї забирали права, але потім відновлювали. Нещодавно це було зроблено за спеціальним поданням. Їй потрібні були права, аби діставатися на роботу на фабрику добрив у Бейнбриджі. так заявила вона судді Воленбі. Ось тільки приховавши. Що півроку тому вона цю роботу втратила Перевіряти ж ніхто не став Кенді Раймер була алкобомбою, яка чекала слушної нагоди вибухнути І до вибуху лишалося зовсім мало часу Адресу її будинку в Монгомері автор статті не згадував але у цьому не було жодної потреби. У блискучому, як на газету «Луна» журналістському розслідуванні, принаймні таким воно здалося Уеслі, автор простежив шлях останнього алкомарафону Кенді від «Золотого горщика» у Сентрал-Сіті до «Поламаного млина» у Еддівілі, а також бару «Бенті» у Гобсоні. Там бармен спробував забрати у неї ключі, але безуспішно. Кенді показала йому середній палець і пішла, викрикуючи через плече, «Я у цьому болоті більше грошей не залишатиму!» То було о сьомій вечора. Журналіст висловив припущення, що Кенді кудись заїжджала, аби перекемарити, можливо, на трасі 124, перед тим, як зрізати шлях до траси 80, а трохи далі по... Восьмидесятій вона зробить свою останню зупинку – полум'яну. Відтоді, як Роббі підкинув йому цю думку, Уеслі все боявся, що його вірний «Шевроле» заглухне і стане на узбіччі двосмугової асфальтованої дороги жертвою чи то здохлого акумулятора, чи то з законів парадоксу. Задні фари Кенді Реймер зникнуть із поля зору, і наступні кілька годин вони із Робі проведуть, марно комусь надзвонюючи. За умови, звісно, що їх телефони взагалі ловитимуть сигнал у цій середньопівденній закутенні. І вони будуть безпорадно клясти себе за те, що не вивели з ладу її авто іще у Едівілі, коли була така нагода. Але його малібук котив, як завжди, без жодних зусиль, не гуркотів і навіть не чхав. Уеслі тримався за чверть милі позаду експлорера Кенді. «Гля, диви, як її кидає з боку в бік», – сказав Робі. «Мовона в кювет звалиться до того, як доїде до наступного бару, га? Нам же легше, не доведеться їй шини різати». «Якщо вірити газеті «Луна», то цього не буде». «Ага». Але ж ми знаємо, що майбутнє не остаточне, вірно? Може, це ще один ур, або що? Уеслі був певен, що меню «Урлокальний» працювало не так, проте тримав рота на замку. У будь-якому разі було вже занадто пізно. Кенді Раймер дісталася до Бенті, не з'їхавши у кювет, і не врізавшись у транспорт на зустрічній смузі, хоча доволі легко могла зробити і те, і інше. Бачить Бог, нагоду неї для цього було більш, ніж досить. Коли одна із машин ледве-ледве уникла зіткнення з нею, бо водій викрутив кермо, а потім проминала Малібу Веслі, Роббі сказав, там була сім'я – мама, тато, і троє малих дуріють на задньому сидінні. Ось тієї миті Уеслі припинив жаліти Раймер, а натомість на неї розлютився. То було чисте й гаряче почуття, порівняно з яким образа і роздратування, які він відчував до Елен, здавалися квіточками. «От сука!» – промовив він. Кісточки його пальців побіліли на кермі. «П'яна сука, який на все насрати! Якщо її можна спинити лише вбивши...» то я вб'ю її. «Я допоможу», – запевнив Робі і так міцно стиснув губи, що вони практично зникли. Убивати їм не довелося. Та й закони парадоксу перешкоджали не більше, ніж законодавство, яке забороняє водити автомобіль у нетверезому стані, завадило Кенді Раймер здійснити вояж по дедалі брудніших шинках південного Кентукки. Паркувальний майданчик біля закладу Бенті був із покриттям, але розкришений бетон мав такий вигляд, наче після ізраїльського бомбардування у секторі Газа. На даху сичав неоновий півень, то вмикався, то згасав. Пазурами однієї лапи він тримав каравку сивухи із написом «Три ікси» на боці. Експлорер Раймер стояв уже майже під самим тим казковим птахом і в оранжево-червоному спотекливому світінні веслі поростинав передні шини старенького позашляховика різницьким ножем, який вони взяли з собою саме для цієї мети. І коли в обличчя вдарив потік повітря, що зі свистом «с -с -с» виходив із покришок, на нього накотила така величезна хвиля полегшення, що спершу він навіть встати не міг, вклякнувши перед колесами, немов промовляв молитву. Єдине, про що він шкодував, що не зробили цього іще перед поламаним вітряком. «Моя черга», сказав Робі, і замить Експлорер знову присів, тому що малий пробив йому задні шини. Знову засичало. Він і у запасі дірку залишив про всяк випадок. На той час Уеслі уже зіп'явся на ноги. "Припаркуємося з того боку", запропонував Робі. "Краще все ж за нею спостерігати. Я збираюся зробити набагато більше", сказав Уеслі. «Ей, здоровань, легше! Що ти там собі плануєш?» «Я не планую. Вже ні!» Однак скажена лють, від якої трусило все тіло, свідчила про інше. У статті газети «Луна» писали, що на прощання вона назвала Барбенті болотом. Але вочевидь її слова облагородили для читання у колі сім'ї. Насправді ж... Вона кинула через плече дещо інше. «Я більше не залишатиму грошей у цьому сральнику!» Та тільки на той час вона уже так набралася, що лайка змазалася і вийшло щось кашоподібне сральнику. Газетна історія, що розгорталася просто у робі перед очима, так його заіпнотозувала, що він навіть не спробував схопити Уеслі коли той великими кроками рушив до неї. Він тільки і встиг крикнути «Стій!», але Веслі не послухався. Він схопив жінку обома руками і став її трясти. У Кенді Раймер відвисла нижня щелепа. Ключі, які вона тримала у руці, дзенькнули об потріскане бетонне покриття. «Пс, це моя чи то мовила, чи то відригнула вона. Та Уеслі не пустив. Натомність він відважив їй ляпаса, такого сильного, що трісла нижня губа і взявся за неї уже серйозніше. «Протверезій!» – кричав він їй у перелякане обличчя. «Протверезій, сука нікчемна! Живи нормально і не заважай жити іншим людям!» «Через тебе загине багато людей, ти це розумієш! Через тебе, блять, загинуть люди!» І він вдарив її втретє. Та клунко, наче хтось із пістолета, вистрілив. Жінка поточилася вздовж стіни будівлі, впала. Вона плакала і затуляла обличчя руками для захисту. Під боріддям текла цівочка крові. «Їхні тіні!» Довгі і худі радіолокаційні антени під неоновим півнем То з'являлися, то гасли Уеслі підняв руку, аби ляснути її ще раз Краще давати ляпаси, аніж душити Хоча найдуще, він цієї миті хотів схопити її саме за горло Але цієї миті Робі обхопив його ззаду і відтягнув геть «Перестань! Зупинися вже, годі!» У дверях вже стояв бармен і парочка прицюруватих на вигляд завсідників. Усі разом вони витріщалися на це дійство. Кенді Раймер сповзла на землю. Вона сиділа і істерично ридала, затуливши руками брескле обличчя. «Чому? Чому мене всі ненавидять?» – схлипувала вона. «Чому всі?» «Трясся їм такі злючі!» Уеслі тупо дивився на неї. Увесь гнів із нього вже давно вивітрився, а йому на зміну прийшла якась безнадія. П'яний водій, що спричинив смерть щонайменше одинадцяти людей, мусив бути злим, але нічого лихого він перед собою не бачив. Лишинь заплакану алкоголічку, яка сиділа на порепаному, порослому бур'янами бетоні сільського паркувального майданчика. Жінку, яка, судячи з того, що можна було роздивитися у непевному блиманні неонового світла, щойно обмочила свої штані. «До людини достукатися можна», – сказав Уеслі, – «але не можна достукатися до зла». Голос у нього звучав так, наче він уже перебував десь дуже далеко звідси. Зло завжди виживає. Воно пурхне, мов здоровенний птах, і всядеться на когось іншого. І це найстрашніше, правда? Це пекельно. Так, так, я не сумніваюся, це дуже по-філософськи звучить, але ходімо, ходімо, доки тебе як слід не роздивилися. І номери твоєї автівки теж. Роббі повів його до автівки. Уеслі йшов слухняно, ніби дитина, ішов і тремтів всім тілом. Зло завжди виживає, Роббі, у всіх урах, запам'ятай це. Стопудів, абсолютно. Давай ключі, я поведу. Гей! Гукнув хтось ззаду. «Ти нащо цю дамочку віддубасив? Вона ж тебе не чіпала! А ну вернись!» Роббі заштовхав Веслі в автівку, обіг капот, поспіхом сів за кермо і швидко рушив геть. Він не знімав ноги із педалі, аж доки миготливий півень не зник із вигляду і лише тоді дозволив собі розслабитись. «І що тепер?» Уеслі провів рукою по очах. Я шкодую про те, що зробив, сказав він. І не шкодую водночас. Ти, Ти розумієш мене? Ага, кивнув Роббі. Точняк. То було за тренера Сілверман. І за Джосі. Він посміхнувся. За мою мишку. Посмішка торкнула губи Уеслі. «То куди їдемо? Додому?» «Ще ні», – сказав Уеслі. Вони зупинилися на краю кукурудзяного поля поблизу перехрестя траси 139 та 80-го шосе. За дві милі на захід від Кадіса. Приїхали рано, тож Уеслі скористався вільною хвилиною, Аби завантажити рожевий Kindle. Та коли спробував відкрити меню Урлокальний, відповіддю було повідомлення: Ця послуга більше недоступна. І це його чомусь не здивувало. Може, воно і на краще, промимрив він. Роббі розвернувся обличчям до нього. Що скажеш? «Нічого. Немає значення». Він поклав кіндол назад у портфель. «Уесе, що робі? Ми порушили закони парадоксу?» «Без жодних сумнівів», – відказав Уес. За п'ять хвилин дев'ята вони почули звук клаксона і побачили світло фар. Вийшли із Малібу, і стали перед ним чекаючи. Уеслі помітив, як руки у робі стиснуті і лишень порадів, що не він один боїться можливої, попри все появи Кенді Раймер. Світло фар показалося на гребені найближчого пагорба. За автобусом їхала дюжина автівок, у яких сиділи фанати сурикаток. Усі страшенно сигналили, і блимали фарами дальнього світла Автобус проїхав повз них Уеслі почув, як приємні жіночі голоси виспівують «Ми чемпіони» І по спині у нього пробіг холодок Відіймаючи сторч волосся на потилиці Він здійняв руки у повітря і помахав робів чинив так само він з усмішкою повернувся до Уеслі. «То що, професоре, приєднаємось до параду?» Уеслі поплескав його по плечу і мовив. "Звісно, файна думка!» Коли проїхали останні машини, Роббі прилаштувався до них ззаду. Як і решта, він сигналив, блимав фарами Малібу аж до самого мура. «Уеслі!» Абсолютно не заперечував. Поліція парадоксу Зачекай секунду, попросив Уеслі, коли Робі вже виходив із машини перед кафе Сьюзен і Нен, де на шипці милом хтось написав «Сурикатки рулять». Він обійшов свій малібу попереду і обійняв хлопця. Ти... Добру справу зробив. Роббі розплився в посмішці. І що, я матиму за це шарову семестрову оцінку, а? Ні, лишень пораду. Покинь футбол. Кар'єри ти в ньому однаково не зробиш, а твоя голова заслуговує на краще застосування. Я візьму до уваги сказав Роббі. Ну, а це, як вони обоє добре знали, не означало згоди. До зустрічі на занятті? Угу, у вівторок, нагадав Уеслі. Але минуло чверть години, і у нього виникла причина сумнівця.